God dag derude alle sammen, og velkommen indenfor her til uh, kongressens uh, podcast, hvor vi igen, igen, igen skal kigge lidt nærmere på, hvad der foregår over på den anden side af dammen. Det er jo ikke, fordi der er sket uh, ting siden sidst, vi var herinde, så det skal vi dykke ned i i dag. Jeg hedder Anders Agner og er chefredaktør på kongressen.com og vært i podcasten her. Overfor mig har vi som altid vores højt jurist Ruben Sindahl, der er Goddag, goddag. Og... Så har vi fået øh, fint besøg i dag. Besøg i dag ja. Vi er simpelthen øh, tre i studiet i stedet for to. Vi har nemlig også fået besøg af en meget, meget dygtig mand, som øh, mange af jer sikkert også kender derude fra tv radio, måske endda også fra nogle af de bøger, han øh, har skrevet senest, der hedder Kampen om Taiwan. Det er dig, Jonas på pladsen og velkommen til. Tak skal du have, en fornøjelse. Dejligt at se dig, Jonas. Du er jo øh, direktør i uh, Alliance of Democracies, og jo tidligere topdiplomat blandt andet i, uh, i Washington D.C., hvor du jo også på et tidspunkt slog din folder på den tænketank der hedder Hudson Institute. Jeg vil godt lige starte med de her, at vi hopper en tur til South Carolina, fordi vi skal også både snakke jura, vi skal snakke udenrigspolitik og så videre senere i programmet, men der har jo været primærvalg i, i South Carolina her i lørdags. Det gik jo nogenlunde som forventet en stor, stor sejr til, til Trump. Jonas, jeg tror, det var det 20 han endte med at slå hele. Ja, ikke? Er det, er det ikke det der blevet de officielle tal 50-40, Det var vist noget af den no. stil. Og det passer så nogenlunde med, at det var det måling, jeg havde sagt, det var det, der ville ske, og det var så også det, der skete. Alligevel er Hailey øh, fast på at øh, fortsætte sin kampagne. Ser du for dig, Jonas, øh, helt øh, enigvis, at det varer meget længere end til Super Tuesday, før hun så trækker stikket? Nej, så er jeg jo ikke nogen tvivl om, at, at, at Trump vinder det her. Men det er selvfølgelig klart, hun, hun, hun gør et par ting med det her. Hun holder sig stadig på banen, kan man sige, som reservespiller. Mm. Også når vi skal tale jura, <laughs> og selv måske, hvor sandsynligt eller usandsynligt, det kan Råben jo svare på, det er, at Trump bliver dømt for noget af det her, der ligesom på en eller anden måde sætter ham ud af, af, af spillet. Øh, så det er den ene del. Så gør hun jo også det, som hun jo selv siger, ikke? Altså, der er 40 procent på ham. Det betyder jo, at det er jo ikke en, en lille bid heller. Uh -huh. Altså der jo viser, at der er en ret stor del af republikanspartiet, parti, der vil noget andet. Og når man kommer ud og, og, og laver meningsmålinger på Independence, og selvfølgelig på Demokrater, der står hun jo også sådan relativt øh, stærkt. Ikke? Så det er selvfølgelig det, hun jo bliver ved med. Og så har hun jo også den her anden meningsmåling, bare hun, der siger, at 70% ønsker af amerikanerne, ønsker ikke at se en, en øh, Biden mod øh, Trump igen, mm -hmm. og vil gerne have en ny generation til. Så på den måde står hun jo også i hele det politiske spil, Øh, sådan som det, vi jo kender det amerikanske system, der konstruerede konstrueret det her primærvalg og alle ting, men det er jo for mange almindelige amerikanere, det er sådan et, wait, what? Er, vi, er det de eneste to, vi sådan ligesom kan stemme på igen? Mm -hmm. øh, og, og der er det klart, der holder den jo den flamme det der egentlig, tror jeg, det store spørgsmål for mig, det er, hvor længe holder donorerne ved? Yeah. Øh, hvor længe vil de blive ved med at betale for at have hende i spil? Ikke? Fordi det er jo super dyrt at køre de amerikanske valgkampe, så derfor, det, det er jo nok mere der, man kan sige, at det virker som om, at hun har tænkt sig at blive ved med at være der for at markere der er et alternativ også for at markere, hvor skæbnesvarer i dit valg, det her er for amerikanerne. Men det ligner, altså, det ved jeg ikke, hvordan du men det ligner jo i hvert fald, synes jeg, indtil videre, når man ser Haley ageren, så virker som også, altså, normalt, når man kigger på kandidater, der godt kan se, de kan ikke vinde nominering, så handler det om at finde den ærefulde vej ud. Altså, få lagt kampagnen øh, nogenlunde øh, død, sådan, så at man ligesom, tænker, at jeg kan godt prøve igen på et tidspunkt, hvis det er det, man gerne vil, og det kunne man jo sagtens under normale forhold snakke om, at Haley vil. Men det ligner hun er gået gået all in på noget andet, at det virker ikke som om, som jeg læser hende, at hun har tænkt sig at prøve igen i 2028. Det virker som om, at det er noget andet, der driver hende nu, og at det ligesom i poker er, at vi går all in i forventningen, forhåbningen, afhængig af temperament, om at på et eller andet tidspunkt, så må nogle af de her sager, øh, som Trump har slås med juridisk, på en eller anden fasong begynde at påvirke tallene, og så skal man være klar. Er det ikke nogen øh, altså som du ser også? Jo, og, og du kan sige, vi kan også tage de her tal, altså der var jo meningsmålinger, der viste, at det, det ville se endnu værre ud, der talte om 30% forskel, mm -hmm. ikke? så på den måde sådan set, var de jo i den positive ende af det, ikke? og overraskede på den måde lidt i forhold til, til Paul, så det var også det, hun ligesom, jeg så en her tweet, at 40% er ikke lidt. Jeg har været reviser, jeg ved godt, det ikke er 50%, øh, <laughs> men, men det er heller ikke, det er heller ikke lidt. Ikke? Så det er jo ligesom der, hun prøver at sige, nu er Momentum, der, der er jo også ligesom nu endegyldigt kun to, kandidater, man kan vælge lige imellem. Ikke? Altså, I de, de andre omgående med Trump, der var han jo op mod det her store felt. Ikke? Mm. South Carolina i sidste omgang, i 2016, ikke? der var der Ben Carson, Ted Cruz, ikke? Ja, der var de stadig øh, en hel... Øh, Jeff Bush var stadigvæk også med på det ja, tidspunkt. Ja, ja. Ikke? Så altså, der var det jo et helt andet spredt, spredt felt, ikke? Det mm. også der, hvor man ikke helt så, hvor, hvor meget Trump egentlig lagde sig i, øh, i, i spidsen. Ikke? Og, og nu kunne du sige, den det den anden vej. Han kommer ind med den her kæmpe kendtisfaktor, at være siddende præsident og være en celebrity Øh, så du kunne også godt, altså, hvis jeg skal være lidt helt positiv, så sige, ja, ja, men måske er det nu, der, der, der kommer det her momentum, at folk begynder at, øh, at se, at øh, jamen, det det er måske ikke umuligt. Det er meget interessant det der, du nævner med, med det her, med, at når hun sige det der med, 40 procent er, er ikke lidt. Æh, lytterne har måske også læst det. Jeg skrev en analyse om det her, i, som vi havde på kongressen i, som top uh, her i går, fordi altså, søndag efter resultatet stod klart, fordi det er jo rigtigt nok, et eller et af sted, det der med, nej, 40% er ikke lidt, det er bare ikke nok. Øh, men til gengæld, så synes jeg måske, det der er det, det er sådan, hvor jeg i hvert fald, hvis jeg sad i Trumpline ville være bekymret, det er, hvad det fortæller på den lange bane, fordi hvis 4 ud af 10 i en så vigtig stat som, som South Carolina vil noget andet, så kan man selvfølgelig diskutere om, hvor, hvor faste er de i deres modstand mod Trump. Altså bliver de ved, også når han er nomineret med sin ej, så vil vi altså ikke stemme på ham. Eller, eller hvad gør de? Men selv, altså 4 ud af 10, der vil noget andet i en, en stat som South Carolina indikerer i hvert fald, at det er ikke på skjolde, han bliver båret ind til, hvad der ligner den tredje nominering. Og det, synes jeg, må være måske det mest bekymrende sådan for, for Trump-lejrens øh, efterkritik omkring, hvad der skete i South Carolina, det er det her med, okay, 4 ud af 10, trods den favoritværdighed, han har, 4 ud af 10 stadigvæk vil noget andet. Det, så på den måde har hun jo ret herlig. Jamen, det har hun ikke, og hun er selvfølgelig også... Altså Øh, eller det er kun hende, der siger det, men det er, hvad er det, der har forandret siden 2020, mm. ikke, hvor han jo påstod, at valget blev stjålet fra ham? Altså, der tabte han jo, og og øh, de stater, han tabte i, er der ikke lige noget nu, der ser ud til netop, at, at, at, at det har ændret sig. Og der kan man sige, at de her retssager jo i hvert fald også ind i den offentlige perception. Altså blandt nogle af dem, der er vigtige vælgere, det er altså republikanske husmødre i i, hvad hedder det, forstæderen, ikke? Der er det klart, altså han står jo i stigende grad også som en, en, en slem person, ikke? Mm -hmm. Altså, så det kan godt være, at øh, der er alt muligt andet ved ham, men han er jo også en, som man helt klart kan se, der hele tiden er impliceret i, øh, i skandaler, ikke? Så er jo ikke sådan en, du nødvendigvis siger til dine øh, sønner eller døtre, her er det som din rollemodel for, at du skal følge. Så så, så jeg vil sige, den svaghed forfølger ham jo nok ind i, hvis han bliver som forventede øh, republikanernes kandidat ikke, i, i selve valget. Og der håber jeg, at vi lidt overkorrigerer i øjeblikket. Det er sådan det lyspunkt, jeg har. Altså i 2016 undervurderede vi jo Trump helt katastrofalt, ikke, øh, og, øh, og var det jo en kæmpe overraskelse for alle, da han så blev valgt. Ikke. Og nu her den anden vej, tror jeg, også der er lidt tendens til, at man, man så tager og ekstrapolerer for nogle af de her meningsmålinger, man altid ved, så lang tid før et valg ikke betyder så, så utrolig meget. Mm. Og så siger at nu er det nærmest en uumgåelig vej mod, at han vinder. Og der har jeg stadigvæk helt svært ved at se, at det egentlig ikke, øh, og nu fortsætter vi så, at Biden ikke vælter eller bliver syg undervejs, mm. eller et eller andet over på hans side, men at, at det egentlig ikke er lidt af det samme som fra, fra, fra 2020. Nogle af de svagheder, som Trump har i det brede vælgerhav, ikke kun hos republikanerne, de vil komme til syne der igen. Mm. Lad os lige, Ruhm, jeg vil også gerne lige have dig nu, fordi i forhold til det, som Jonas nævner der med de her retssager, Lytterne kan jo huske, at vi to har talt om flere af dem, der har kørt her i den seneste tid omkring, hvordan han blev idømt en større erstatningsbøde i forbindelse med den her sag omkring hans virksomhedsdrift i New York. Der har været sagen omkring hans overgreb på E. og så osv. Der kører alle de her forskellige federale sager. Vi snakkede også sidste uge omkring det her med, hvad der sker i Georgia med Fannie Willis osv. Men en sag, som jo lige om lidt skal få retten. det er jo sagen omkring de her såkaldte hush money og, og Stormy Daniels. Og den begynder jo her 25. marts, og det er jo en sag, som jeg ved, du har jo skrevet om det inde hos os på, på kongressen også, men at det er en sag, som potentielt set jo kan blive den, den type af sag, som de i hvert fald i hele lejren, håber på vil få nogle af vælgerne til at vende ham ryggen. Prøv lige først at forklare, Omen, hvad går sagen ud på, og så lad os snakke om bagefter, hvad den kan få betydning. Helt sikkert, ja. Jamen, vi skal jo helt tilbage til øh, 2016, før, den, øh, før Trump vandt der. Der var to kvinder, som øh, øh, mente, at de havde haft sex med Donald Trump, en pornostjerne og en øh, Playboy-model. Mm. Og øh, Trump endte så betalt dem en, en hulsmads penge. Jeg tror, at Stormy Dennis fik det 125.000 dollars øh, for at tie stille og ikke gå til medierne med den historie og det må man sådan sige gerne man må gerne betale folk penge men øh, det er så blevet bogført hos Trump øh, som advokatudgifter og de, den formen har man så forfalsket nogle dokumenter og skrevet at det her der så var advokatudgifter og det var det ikke øh, og det er så det man går efter og egentlig er det sådan en, en, en, en lidt mindre forseelse men hvis man ligesom kan vise at grunden til at man har forfalsket det er fordi man prøver at dække over en anden forbrydelse, så, så bliver det lidt mere øh, så bliver det lidt lidt, lidt voldsommere og så kan man faktisk godt få fængsel så kan man få op til fire års fængsel sådan teoretisk set og nu skal sagen så køre her i 25. marts og jeg ved du Fortæl mig den anden dag, da vi talte om det også, det du skrev om det, at det tager vel en måneds penge, cirka før den her sag forventes afsluttet, eller er det noget i den stil? Ja, en fire-seks uger nok, sådan, måske i start maj, eller sådan noget, tror jeg, de forventer. at der i hvert fald sat af til, øh, man kan aldrig vide, det bliver lidt mere eller lidt mindre, men, men det er det, man forventer, der ligger en afgørelse der. Og det er jo så, igen, og lidt tilbage også, Jonas, til det, vi snakkede om før, det er jo så der, hvor man begynder at snakke om, jamen, hvis han bliver dømt, i den her sag, det er i hvert fald det, de sætter deres lid til i hele lejren, at så vil øh, opbakningen blandt nogle af de her lov og orden konservative, hvor man snakker om det, at i tilfælde af, der falder den her type dom, så er det en øh, no-go for, øh, for mange af de vælger, som måske ellers under normal omstændigheder vil stemme på, men hvor de siger, det kan vi ikke øh, se gennem fingre med. Det er vel det, som der også er en del af forklaringen på, hvorfor Haley stadigvæk holder fast, fordi man håber, at den sag, Ruben nævner her, måske kan blive starten på, på en eller anden form for ændring. Ja, yeah, ja, altså yeah, det er vel det håb, der er, ikke? På den mm. anden side, må man sige, når vi tager Trumps base, er de jo enormt immune over for, for de her forskellige ting i, I talesat, det er jo selv som om, han er den mest forfulgte mand siden Al Capone, øh, og ting og tænker, det, er jo, det er jo noget, som folk æder råt af. Han tænder, ja, ja. Hvis vi går tilbage til 2016, siger han jo også det her på et tidspunkt, jamen selvom jeg, jeg skyder en anden på Fifth Avenue, så vil folk stadig holde af mig, ikke? og der har han jo lykkes i det amerikanske vælgerkorps, det er godt nok en, en, en lille gruppe, kan man sige, men, men har han jo de der... 20, øh, hvad hedder det procent plus, ikke, som jo bare følger ham i tyk og tyndt, lige meget hvad der sker. Så det er selvfølgelig ikke dem, der på nogen måde ændrer sig. Men det er klart, at der er nogle, nogle uh, svinghjul, når vi netop lige, igen til Nika Helges udtalelse, om 40 procent er ikke lidt. Altså, der skal heller ikke selvfølgelig mm. så meget til at lige pludselig rykke det. Øh, hvad hedder det lidt den anden vej, ikke? Altså, hvis vi er, så, øh, men derfor er, er hvad hedder det. Ja, der er stadig et stykke vej til, at det lige pludselig det hele, øh, det, det hele vender på hovedet, ja. at Det hele vender på hovedet, og at, øh, at det øh, republikanske konvent i, øh, i juli lige pludselig er den ikke hele der står der ikke, ikke, ikke Trump ikke. Det er stadigvæk super, super svært, hvis ikke umuligt, at se, hvordan det øh, helt skal. Men, men man kan sige igen for at forsvare hele det, det, at amerikanerne er så utilfredse med at skulle stå med det samme ligesom, rundt. Det er jo ja. også historisk set jo. Øh, meget unikt, ikke? Man har jo kun Groove og Cleveland, ikke? Som I sikkert også har, har snakket om tidligere. Som præsidentmagten tilbage, ja. Ja, man ja, som præsidentmagten tilbage, ikke? Så altså, Trump selv, der jo altid har slået på, at man skal ikke være en taber, og man skal være en vinder og alt sådan noget, ikke? Altså, han er jo grundlæggende en taber, en ret dårlig taber jo, ikke? Der har jo sagt, at han vandt alligevel i sidste omgang. Så på den måde er, du også, er han jo også oppe noget imod der i amerikansk, øh, i amerikansk kultur, ikke? Og Haley House også, den der, som amerikanerne jo også elsker, også underdoggen, der bliver ved med at kæmpe, ikke? Oh. Råben, hvad umiddelbart, som du vurderer, sagen, altså det, der, det ligner, at der er overvejende sandsynlighed for, at Trump bliver dømt, sådan som jeg har forstået det. Ja, jeg tror, man forventer, at han bliver dømt, men det er mere, hvor hårdt bliver det, om det, altså det bliver måske nok kun en, en bøde i den her, øh, det ved vi ikke helt endnu, og det kommer lidt på, hvad der kan bevises, og hvor mange, der tror på Michael Cohen som vidne osv., men, men umiddelbart, så tror jeg ikke, at det bliver til straff i den sag her. Nej, der er lige en anden ting, Ruh, I forlængelse af det juridiske, jeg godt lige vil runde os, som kommer efter alt at dømme, øh, her i løbet af ugen, og det er højesterets øh, Behandlingen af sagen omkring, hvorvidt Trump skal blive stående på, på stemmesedlen i Colorado eller ej. Vi er jo kun, nu er det jo her mandag, vi optager programmet mandag her midt på dagen. Der er otte dage til, til Super Tuesday, hvor at vælgerne så blandt andet skal, skal stemme i, i Colorado. Det er lige på trapperne. Er der, noget, sådan, er der sådan begyndt at sive noget, eller er det stadigvæk bare larmende tavshed? og det mest spændende er, om det er 9-0 eller 8-1, der bliver, der bliver stemmefordelingen i mellemdommerne? Lige præcis. Der er larmende og som for det meste med højesteret. Øh, med få undtagelser, så er der larmende tavsæder, indtil de pludselig kaster en bombe ud i debatten. Sådan. Øh, så jeg tror, de fleste tror, den her uge, men, men det er jo ikke noget, vi ved. Og, og højesteret kan jo tage den tid, de har, de har lyst det sådan set. Men altså, jeg, jeg tror, jeg tror, at i løbet af den her uge, så bør vi få det, bør vi få det afklaret, og det bliver nok en klar, en klar Trump-sejr. Ja, det, det tror jeg, du Når de her Der er simpelthen nu øh, basis for, at vi kigger ud i verden. Men alligevel også kigger på USA, fordi her i, øh, i lørdags, den 24. februar, der var det jo to år siden, at øh, Putins invasion af Ukraine den, øh, den fandt sted, og desværre er krigen jo stadigvæk i gang. Øh, forhåbentlig øh, ender det med, med nederlag til, øh, til Putin og til Rusland, men det har lige nogle lange udsigter, hvor man jo desværre siger, at det er jo blevet en lidt usædvanlig situation omkring Ukraine i USA, alt den stund, at udenrigspolitikken normalt ikke, er noget, der ellers for alvor, altså det kan godt nogle gange sætte noget dagsorden, men det er jo sjældent noget, der på den måde bliver et centralt element i, i en valgkamp. Men det er det jo blevet, må man sige. Ikke mindst også fordi opbakningen til at støtte Ukraine er, er dalende i den amerikanske befolkning, især i særdeleshed i den Trump-begerestrede del af, af befolkningen. Helt overordnet set, hvis vi lige gør status, altså to år efter her, USA' støtte til Ukraine, den er der, men det er jo noget af det, der bliver nævnt mest konsekvent, også kunne jeg se i løbet af weekenden her, i, i debatten omkring den fortsatte støtte til Ukraine, der er det jo hele tiden det her med, hvad gør USA? Altså, hvordan læser du situationen lige nu? Jamen, det er jo svært for, for ukrainerne, de er jo afhængige af øh, militær støtte udefra, og til deltid USA, selvom Europa jo sådan set virkelig har øh, også øget deres bidrag og sådan set giver betydeligt mere end amerikanerne, hvilket også er helt fair i, i byrdefordelingen som det bør være. Men amerikanerne har nogle af de militære bidrag, som vi simpelthen ikke kan erstatte. Så på den måde er der brug for, at de også stadig er der. Så det er ligesom to ben, hvor begge skal være der for, at, øh, at Ukraine har nok og at fortsætte kampen med, ikke særlig, når det gælder artilleri, hvor vi heller ikke har i Europa lykkes at få produktionen op hurtigt nok, øh, som man gerne vil. Og det er rigtigt, at det, at det er lidt usædvanligt, ikke? at det spiller egentlig en så relativt stor rolle i også en amerikansk præsidentvalgkamp, øh, hvor det er jo typisk plejer man altid at sige, det er indholdspolitik, det er økonomi, det mm. er kitchen table, køkkenbordssamtaleemnerne, som er det, der, der afgør, om det her er sådan set også blevet et køkkenbordssamtaleemne, og selvfølgelig også især dels på grund af Trump, der ligesom har kastet sig ind i, øh, i den debat og ser enormt negativt på Ukraine ikke, og kalder landet korrupt og, og ligesom ikke har øh, den, den, den store interesse i at og hvad hedder det og forsvare det ikke. Og det er jo så smittet af ind i kongressen, hvor right, jeg stadig tror, man må sige, at der også blandt republikanerne er et klart flertal mm. for. Øh, støtte til, øh, til Ukraine. Jeg var selv i, i USA i januar sammen med Anders Fogh Rasmussen, hvor vi blandt andet mødtes med medlemmer af, af Freedom øh, Caucus ikke, i, i forsøget på at overbevise dem om det. Og jeg tror, en af mine takeaways var, at Altså, så mange modstandere, de fleste af dem på det tidspunkt, var det mere, hvor de sagde, at det er fordi, vi også gerne vil have noget på, på grænsen, hvor, altså, ja. på at strengere grænsekontrol ikke, som del af, af en pakke her. Ikke. Og der gik Trump så ind lidt og, og, og mudrede det hele, ved at sige, at nærmest slet ikke lave nogen aftale, øh, øh, hvad hedder, lige meget hvad, ikke? Men, men det var i hvert fald flere af dem, vi talte med deres argument at sige, ja, Ukraine betyder... Lidt for os, og det er ikke fordi vi, øh, i hvert fald øh, nogle af dem, vi tager med, at vi er så negative, men vi, der er noget politisk altså grænskontrol, som er betydeligt vigtigere for os. Og, øhm, men lige nu er det jo så blevet, hvor Trump prøver at holde hele grænseemnet i valgkampen, fordi han ved, det er en, en mere end vindersag for ham, end, end det nødvendigvis er for Biden, og derfor så har fået det afkoblet. Om vi så, vil jeg så håbe nu, at man kunne se, at, at øh, kongressen så vedtager noget støtte til Ukraine, Øh, på sine egne øh, vilkår, ikke? uden at det hægte sammen med, med grænsekontrol. Det vil jo være skønt, ikke? og det vil betyde rigtig meget for, øh, for Ukraine. Men det er klart, at, at øh, Putin den anden vej jo også presser på, ikke? Øh, har lige indtaget, øh, hvad hedder det, godt nok mindre stykke, ikke? men Ukrainsk territorium omkring øh, Avdika, ikke? Øh, som jo er hans bud ind i den amerikanske valgkamp på at sige, jeg kan ligesom, øh, hvad hedder det, rykke det her ikke? og og så jo gerne selvfølgelig, og selvom han har, vist har sagt det modsatte Putin, men altså at den Trump, der kommer til, ikke, så vil han jo have et NATO, der er svækket på en anden måde. Han vil have en amerikansk støtte til Ukraine, som stort dykker. Mm. Jeg går også med Jonas, fordi det, du nævner her med, at hvis man bare får tingene ad, så vil det være ret nemt at se for sig en, en, en aftale omkring fortsat amerikanske ukrainestøtte. Men ser du for dig, fordi jeg, men, jeg har jeg lidt svært ved at se det i hvert fald i, i den næste stykke tid, at man rent faktisk får, får splittet de to ting ad, netop også fordi, at... Trump jo, kvæ hans tætte alliance med Mike Johnson, formanden for repræsenterernes hus, jo netop holder det her i et jerngreb, og har spottet, jamen her kan han, kan han rent faktisk score noget, noget yderligere opbakning i den del af, af basen, som, som er imod, at man hjælper Ukraine, men til gengæld gerne, som du siger, vil, vil have en, en hårdere kurs på, på immigrationsområdet, man i forvejen har det. Så så længe det, er et grundvilkår, så er det vel også i hvert fald tæt på umuligt, hvor enig jeg øvrigt er i dine analyser om, at så vil det egentlig være ret nemt, men så længe den, øh, den øh, gårdiske knude, den skal bindes op først, så, så har det vel desværre lidt lange udsigter før, at de når en aftale. Ja, hvis jeg tilføjer et til de negative liste, så kan jeg prøve at se, om man kan finde noget over på positivlisten, altså så er det sådan set også, at man jo har i repræsentanternes det her øh, mindretalets tyranni, at du kun skal have Øh, hvad hedder 4-5, jeg tror endda, de har tabt en nu, ikke? republikanerne, ikke? Altså, ja. stemmer for at, at, at vælte speakeren, og det var det, der skete med, med Kevin McCarthy, mm -hmm. så på den måde er Mike Johnson jo et, både meget mere Trump-orienteret, to, står enormt svagt, og ved godt, at man kan blive væltet af, af bare et par enkelte, øh, hvad hedder det, medlemmer, der behøver du på ingen måde hele Freedom Caucus, eller større sammenslutninger til, til det. Så det er jo det, der sådan set er hans udfordring, fordi hvis han satte den til en afstemning i morgen, ja. så ville, hvad det, som det jo blev gjort i senatet, jamen så vil øh, demokrater og republikaner sammen udgøre et kæmpe flertal for den her pakke. Men så kunne han så bare dagen efter både have Trump, der lige pludselig ville øh, hvad hedder det, svine ham til i opfleden og han kunne have de her 4-5, der kunne samle så, støtter så kunne, til og vælte ham. Og ja. vælte ham ikke? Så det er selvfølgelig det, der på negativlisten, giver det rigtige... Og jo dybt frustrerende også for Ukrainerne der heller ikke kan forstå, hvordan kan det være, at vi kommer over for hvis du tager de republikanske ledere i... Øhm, i de forskellige vigtige ikke, altså øh, Udenrigsudvalget i Repræsentanternes Hus, Arm Services, ikke? Øh, som alle sammen styrer sig, en, en Mike, Mike McCall, Mike Turner i Intelligence også, ikke? de har ligesom faktisk alle tre udgivet, øh, hvad hedder det, Jeg to Intelligence med os dem. Et, et fælles skridt, hvor de egentlig har kritiseret Biden-administrationen for at have været forvattet, og for at man ikke har givet ukrainerne nok også de langtrækkende våben og sådan noget, de har brug for. Ikke? Så der er også stadig rester af den der, som ligger i hele set, også er en repræsentant for den der muskulære internationalisme. Kan jeg har sagt, at problemet i Ukraine er sådan set også, at Biden har været for tilbageholden og hele tiden har ventet lidt med de her pakker og hele tiden, først når ukrainerne virkelig var på hælene, har man fået det ikke, i stedet for. Så der er jo også nogle lidt forskellige øh, hvad hedder det, øh, strømme og fløje inde i det republikanske parti, ikke? som man virkelig ser her med, med det her så jeg vil selvfølgelig håbe på en eller anden måde, at du har en Mitch McConnell i senatet, ikke, der er ret øh, er enormt fokuseret på Ukraine, ikke? og han øh, skal ikke øh, genvælde sig også i 80'erne, så er spørgsmålet, om han stiller op næste gang, øh, og har svagt, i hvert fald i forhold til Trump, en lille smule ryggrad til at kunne... Øh, så jeg tror, at der vil det man blive ved med at se senatet ligesom sende forslag ned til huset mm. til at sige, men, men altså, der ligger jo sådan set allerede et nu, og, øh, og du kan sige, enten stemmer de om det, usandsynligt, at Mike Johnson, som speaker vil bruge sin, enten lade bare ligge og, og, og, og ikke øh, eller også prøve de at lave et eller andet øh, revideret forslag, som de så stemmer om. Også fordi man jo ud over Ukraine havde hægtet sammen med den her pakke, ikke bare grænskontrol, man havde også hægtet Israel, man havde også hægtet Taiwan-støtte øh, oveni, ikke, øh, som jeg tror... Øh, alle tre lande er ret frustrerede over at være blevet hægtet sammen i, i amerikansk. Altså oprindeligt var det Biden-administrationens forsøg på at sige, at her laver man pakken, som alle på en eller anden måde vil have noget, de elsker i. Ja. Øh, men den er så også blevet pakken, som alle elsker havde. Ja, altså nu har vi jo alle tre her i studiet, vi har jo alle tre både boet og arbejdet i, i Washington, og jeg tænker derfor også altså, vi ved også, at øh, altså, jo længere ind i et valgkampsov vi kommer, jo længere vi kommer selve, hen mod selve valgdagszonen, det mere sender capital, til, äh, capital Hill til, end det i forvejen gør. Det er rigeligt i forvejen. Men det bliver endnu vanskeligere for tingene igennem, jo tættere man kommer på en valgdag. Så tiden arbejder vel også imod efterhånden, øh, at, øh, at der kan ske noget. Ja, yeah, yeah, yeah, det, det gør den desværre. Altså, så, men derfor kan du sige, mit, mit bankende hjerte for ukrainerne gør, jeg, ligesom, at man bliver nødt til at, at, at, at blive ved med at presse på og gøre forsøget at minde kongressen om deres forpligtelse, ikke? til mm -hmm. at sige, at det her er virkelig eksistentielt, ikke? og hvis de på den måde lader lad, lad Ukraine sejle, jamen så bliver det også så meget dyre for amerikanske statsborgere længere ned ad vejen, for så, så, så, så står man med en Putin, der vil få blod på tanden til at sæste, jamen holder, øh, hvad hedder det, hvis u støtten til Ukraine ikke holder, holder støtten så øh, til NATO for eksempel også. Ja. Der er lige en anden ting nu, vi er nede på Capitol Hill. Øh, Rum jeg godt lige vil, vil vende her til sidst, og det er, det er hele det der spørgsmål, som øh, lytterne jo også øh, har læst øh, flere analyser fra din side omkring øh, hele det her spørgsmål omkring, hvorvidt man rejser en rigsretssag mod, øh, mod Joe Biden, og implicit øh, på grund af, hvad hans søn Hunter Biden må, må have lavet af forskellige øh, øh, ting og sager i forhold til, øh, til forretninger. Altså, hvor er vi henne på nuværende tidspunkt? Altså, der har været lidt forskellige sådan, skriverier, der har været lidt forskellige meldinger sådan, om, jamen, altså, måske et eller andet, og måske ikke alligevel. Og så var der noget med øh, en, som øh, var udset som værende i en central i hele det her projekt, som så alligevel pludselig øh, ikke viser sig helt så Så Hvor er vi henne på nuværende tidspunkt? Ja, jamen på en eller anden måde er vi jo samme sted, at vi ikke rigtig ved, hvad det hele handler om. Så, men, men hovedvidnet, som, øh, øh, som republikanerne havde sagt, at der var i hvert fald noget. Han er jo blevet anklaget for at have løjet omkring sagen. Han havde sagt noget med, at de både Hunter og, øh, og præsident Biden havde fået en masse millioner. Øh, og det har så vist sig at være løgn. Og det var noget, noget, der lød til, at være kommet fra Rusland af som propaganda, som han havde videregivet. Så hovedvidnet er væk, men altså... Men, Republikanerne siger, at det er ikke problem. Det var slet ikke det, det handler om. Det handler om en sådan mange større ting, og vi, og vi, har, nogle, nogle ting, vi har nogle ting i, i baglommen. Men, altså, men det, det er svært at se, at der skulle være, at der skulle være noget, sådan rigtig her, noget rigtig ildebrænd her, og noget rigtigt at tage fat i for dem. Det er mest af alt jo egentlig Washington, som, som vi kender til tider også ryster på hovedet, at det kan bruges i en valgkamp, og det kan bruges til at lave... Altså, en eller anden form for snu, tror jeg imod i tilfældet her af Biden og prøver at stoppe andre dagsordner, men det måske egentlig ikke har så meget på sig, når det kommer til stykket. Ja, jeg tror, det her også, han, så kan man sige, at han er også blevet impeached, og Trump blev impeached, alle er blevet impeached, det, det er no big deal, og nu endte med mere impeached af de andre ministerer i stedet for. Altså sådan, så, så får man da lidt sådan udvandet det der, hvor før var det noget, der kun skete en gang hver 100 år måske, eller et eller andet, men nu er det sådan, at det er bare noget, man gør, det er noget politisk. Her til sidst, begge to, det er jo øh, som sagt øh, på næste tirsdag, at øh, Super Tuesday øh, finder sted. Jonas, vi starter med dig først. Er der noget som helst, der tyder på andet end en ren sejrsmarsch fra, fra Trump den dag? Ser du nogle af altså steder, hvor man sådan... ah, der kunne der måske alligevel øh, komme overraskelser, eller er det nærmest spil til et mål, og det bliver sådan 60-40 eller 70-30 afgørelser hele vejen rundt i Trumps 40? Nu kommer du an på, om jeg skal svare med, med hjernen eller med hjertet, <laughs> altså, og med, med, med hjernen og målingerne og alt det. Nej, nice, så sidder der jo ikke rigtig noget, der siger. På den anden side, så, så, så håber jeg, da det er helt vildt, kan man kan sige... Nicky helis øh, stålsatte i hærdighed og villighed til at gå videre, ikke? og ligesom til siger sige, nu er det bare øh, direkte frem mod Michigan, ikke? og de andre stater nu her efter øh, South Carolina. Det gør jo igen, og, og, for, og, og igen at og, og genbruge hendes ord. Altså, de 40 procent, det giver South Carolina, er jo heller ikke lidt. Altså, så, så, så, og det er jo det her winner takes it all system, så hvis det lige pludselig bare begynder at tippe, så, øhm, så lad os se, så det bliver i hvert fald spændende at følge. <laughs> det, det var, det var diplomaten, der lige, <laughs> lige, lige, lige kom tilbage. Ruben. Her til sidst også for dit vedkommende. I forhold til, til det her med at højesteret formentlig kommer med en afgørelse, som så betyder, at, at Trump kommer tilbage på, på stemmesedlen, eller forbliver på stemmesedlen i, i Colorado. Det er vel også altså noget, som bare kommer til at være noget, der er vant på hans møde i forhold til den fortælling, han har lavet gennem længere tid om, at systemet er efter ham, og de kan ikke slå mig på stemmesedlen, så prøver de at gøre det på anden vis. Det er vel endnu en, en juridisk, et, et juridisk eksempel, som, som han kommer til at gøre brug af i løbet af ugen præcis som vi snakker om det tidligere, det passer rigtig godt ind i den fortælling, som han har om at uh, prøve at se, nu bruger de uh, domstolene til at komme efter mig, nu bruger de det her, nu prøver de at tage mig af stemmesædlen uh, det er bare fordi I ikke kan slå mig så prøver I på andre måder, så, så ja det, det er bare vand på en spil, og jeg tror de kommer til, at, han kommer til at snakke rigtig meget omkring den sag, når der kommer en afgørelse Det tror jeg også Det her, begge to, det var hvad vi nåede i den her uges udgave af vores podcast her på kongressen.com. Tak Jonas, fordi du havde lyst til at være med i studiet, det var en fornøjelse Tak. Stor fornøjelse at være med. Ja. Det var hyggeligt. Ja. Og Ruben, som altid også en fornøjelse at have dig med i studiet. Alle sammen derude til jer, der med. Tusind tak, fordi I hver eneste uge er så søde at gå ind og blive medlemmer inde på kongressen. Der det bliver vi helt utroligt glade for, fordi det gælder som altid, at god journalistik, det koster penge. Vi er tilbage i næste uge, kan vi allerede nu love, fordi det er både næste uge, hvor der er Super Tuesday, der er om tirsdagen, den 5. marts. Ganske få dage efter, så er det tid til, at Biden holder sin årlige State of the Union tale, et lille fif herfra vil da i hvert fald være, at han måske så Reagans første State of Union-tale i sin tid, og i hvert fald lige overveje, om måden man kan afvæbne nogle af kritikpunkterne kunne være noget, han lige lærte lidt af, hvad Reagan gjorde i sin første State of Union-tale, men det kommer vi til at snakke meget mere om i næste uge, allerede nu love. Jeg hedder Anders Agner og er chefredaktør på kongressen.com. På vegne af mig selv, Jonas Brillo-Plessner og Ruben Sindal, tak for i dag og på genhør snarest.